Kapitola 32. Krev a popel Listy mi chrastily pod nohama, když jsem kráčel lesem do severní části univerzitních pozemků. V měsíčním světle, než pronikalo větvemi holých stromů, nebylo moc vidět, ale já tento výlet v posledním jedeníku podnikl už několikrát a cestu jsem znal na Kour se dřeva jsem ucítil dřív, než jsem zaslechl hlasy a zahlédl mezi stromy oheň. Nebyla to ani tak mítina jako spíš klidný plácek skrytý za skalnatým výběžkem. Místo se dedel sloužilo pár kamenů a padlý kmen. Ohniště jsem vykopal sám, před několika dny. Bylo víc než stopu hluboké, o průměru šesti stop, lemované kameny. Malý táborový ohníček, jenž právě teď hořel uprostřed, se v něm zdál malý. Všichni už tu byli. S se dělili o lavici z kmene. Bilem se hrbil na kameni. Sim se usadil na zemi se skříženýma nohama a šťoural klacíkem do ohně. Byl zlédl, když jsem vyšel z lesa. Jeho oči se v myhotavém světle ohně zdály temné a hluboko zapadlé. Spolu se Simem mě už střežili téměř dva týdny. Jdeš pozdě, přivítal mě. Sim také zvedl pohled, povzbudivý jako vždycky, ale i na jeho tváři bylo znát vyčerpání. Máš to hotové? zeptal se, se vzrušeně. Řekýval jsem. Rozepnul jsem si rukáv, vyhrnul ho a předvedl jsem železný kotouč o něco větší než běžná pence. Byl pokrytý jemnou sigaldří a vykládaný zlatem. Můj nově dokončený gram. Měl jsem ho dvěma koženými šnurkami připevněný na plocho na vnitřní stranu předloktí. Skupina zajásala. Zajímavý způsob, jak ho nosit, poznamenala mula. Jako podle módy nějakých barbarských nájezdníků. Nejlépe působí, když je v přímém styku z kůží, vysvětlou jsem. A musím ho nosit schovaný, protože správně nemám vědět, jak ho vyrobit. Praktické a ještě elegantní, pravila Mola. Simon ke mně přistoupil, nakoukl zblízka a dotkl se zařízení prstem. Vypadá tak malý. Au! Výjekl, prudce ucovol a zatřepal rukou. Zatraceně, zaklala v rozpacích. Omlouvám se, jen jsem se lekl Kista krajle, vyhekl jsem, srdce mi hlasitě bušilo Co se děje? Už ses někdy dotkl některého z těch arkanických guldenů? Zeptal se Těch, které dávají plnoprávným arkanikům? Přikýval jsem Trochu to brnělo Ruka mi otopěla, jako by usnula Sim ukázal na můj gram Tohle je podobné Překvapilo mě to Netušil jsem, že guldeny fungují také jako gramy, řekl jsem. Ovšem dává to smysl. Už si ho zkoušel? zeptal se Vilém. Zavrtil jsem hlavou. Přišlo mi divné zkoušet ho sám. Chceš, aby to udělal někdo z nás? zasmal se Simon. Máš pravdu, to je naprosto normální. Také jsem myslel, že bude dobré mít po ruce lékaře. Ukázal jsem směrem k mole. Pro všechny případy. Nevěděla jsem, že dnes večer bude potřeba moje odbornost, namítla mola. Nevzala jsem si svůj kovřík. Nemělo by to být nutné. Vytála jsem z sympatického vosku a mavlím. Tak, kdo chce mít tu čest? Nastala chvíle ticha, pak Fela zvedla ruku. Udělám panáčka, ale nebudu do něj píchat penlíkem. Penata! řekl odmítavě Vilém. Simon pokrčil rameny. Dobře, tak tedy já, nejspíš. Podal jsem felevosk, vosk, začala ho ohřívat v rukou. Chceš použít vlasy nebo krev? Zeptala se tiše. Oboje, odpověděl jsem a snažil jsem se nedávat na jeho rostoucí úzkost. Musím si být naprosto jistý, pokud chci v noci klidně spát. Vynnal jsem jehlici do klobouku, Podl se do hřbetu ruky a počkal, až vyteče kapka krve. To nebude fungovat, pravila Fela a stále hnitla vosk. Krev se s voskem nemísí, udělá kapku a steče. Jak si k téhle informaci přišla? Pokusil se s jim zažertovat. Fela zčervenala a trochu sklonila hlavu, takže jí dlouhé vlasy ve vlnách padly na ramena. Svíčky. Když děláš barvné svíčky, nemůžeš použít barvivo, založené na vodě. Musí to být prášek nebo olej. Je to otázka rozpustnosti. Polární a nepolární vazby. Miluju tuhle univerzitu, řekl jsem Vilémovi. Vzdělané ženy jsou o tolik přitažlivější. Ráda bych řekla to tež, podotkla Sušemola. Ale já jsem žádné vzdělané muže nepotkala. Sybil jsem se, sebral z ohniště špetku bobela a nasypal jsem si ho nářpet ruky, kde do něj vsákla krev. To by mohlo výjít, mínila Fela. Toto tělo schoří. Všechno v prach se obrátí. Zrecitoval Vilém temně a obrátil se k Simonovi. Tak se to přece píše ve vaší svaté knize, ne? To není moje svatá kniha, bránil se Simon. Ale skoro se strafil. Vše na světě se v pobel obrátí i tělo oheň zemi navrátí. Vy dva si to opravdu užíváte, poznamenala Mola. Jsem opojen představou celonočního spánku, opáčil Vilém. Večerní zábava je jako káva po koláči. Vela mi podala kus měkého vosku, já do něj vtiskl vlhký popel. Znovu hmotu prohnětla a začala ji tvarovat. Její prsty několika hbitými pohyby vytvořily panáčka. Všem loutku ukázala. Kvot má mnohem větší hlavu. Zazubil se Simon rozpustile. Taky mám pohlaví. Dodal jsem a přetiskl jsem panáčkovi na hlavu svůj vlas. Ale realizmus se stává nadbytečným, když překročí určitou mez. Přistoupil jsem k Simovi a podal mu loutku a jehlici. Uchopil obojí, nejistě těkal očima z panáčka na jehlici. Jsi si tím jistý? Přikývl jsem. Tak dobře. Sim se narovnal v ramenou, čelo zvraštil soustředěním, oči upřel na loutku. Zlomil jsem se v pase, věkl a sevřel si nohu. Fela zalapala po Vilém vyskočil. Sejmanovi se hrůzou dostířili oči a loutku i jehlici toporně odtrčil daleko od sebe. Divoce se rozhlédl. Já, já nic. Zrovnal jsem se a oprášil jsem si košily. Větším jsem si to nacvičoval, prohlásil jsem. Nečel jsem moc jako holka? Simon se schrbil úlevou. Zatraceně vyhrkl a rozesmál se. To není k smíchu, ty mizero. Ale dál se bezmocně smál a utíral si pod čela. Vilém něco zamumlal ciarsky a vrátil se na své místo. Vy tři vydáte za celou kočovnou společnost, pravila Mola. Simon se znovu nadechl a pomalu vydechoval. Znovu napřímil ramena a podržel loutku i jehlici před sebou. Ruka se mu třásla. Ty hluchráň, hlesl. Věděcil k smrti. Teď to nedokážu. Pro lásku boží, mola se zvedla, obešla ohniště a zastavila se u Simona. Natáhla obě ruce. Nej to sem. Zala loutku i jehlici a obrátila se ke mně. Jsi připraven? Teřinku. Po dvou jedenících neustálé v bylo uvolnění ochraného Alar něco jako otevírání pěsti, stuhlé, jak něco dlouho a pevně svírala. Po chvilce jsem potřásl hlavou. Bez Alar jsem si připadal divně, jako nahý. Nemusí se držet zpátky, ale udes mě do nohy, pro všechny případy. Molá se odmlčela, pak zašeptala spojení a probodla panáčkovou nohu jehlou. Ticho. Všichni mě bez nutí sledovali. Vůbec nic jsem nepocítil. Jsem v pořádku, oznámil jsem. Ostatní začali znovu dýchat. Upřeli jsem na Molu zvědavý pohled. Tohle bylo všechno, co dokážeš? Ne. Mola vytáhla jihlici z voskové nohy a klekla si, aby ji podržela nad ohněm. To no byla jen malá zkouška. Nechtěla jsem zase slyšet ten tvůj holčičí vřízkot. Vyněla jehlici z ohně a vstala. Tentokrát doopravdy zautočím. Přechystala jehlici nad panáčka a podívala se na mě. Připraven? Kývla jsem. Na okamžik zavřela oči, pak zamumlala spojení a bodla žavý konec jehlice loutce do nohy. Kovgramu mě zastudil na předloktí, pocítil jsem krátký tlak na lídkovém svalu, jako by mě někdo štouchl prstem. Podíval jsem se, jestli se mi Simon nepokouší pomstit tím, že do mě lípe klacíkem. Protože jsem nedával pozor, ušlo mi, co Moula dělala potom, ale pocítil jsem další tři tupá dloubnutí v obou pažích a ve svalu nad kolenem. Gram se ještě ochladil. Uslyšel jsem, jak se Fela tiše nadechla a zhradl jsem právě čas, abych viděl, jak Mola s ponurým a rozhodným výrazem hází Loutku do ohně a mumlá další spojení. Když Loutka letěla v duchem, Simon polekaně vyjekl. Vilém znovu vyskočil na nohy, málem se namalo vrhl, ale už ji nestačil zastavit. Hloutka dopadla na řeřavé uhlíky, kolem ní vytryskly jiskry. Kram mě téměř bolestivě zastudil a já se bláznivě rozchechtal. Všichni se ke mně obrátili, jejich obličeje vyjadřovaly různý stupeň hrůzy a nedůvěry. Nic mi není, hlásil jsem, ovšem je to vážně divný pocit. Takové mihotání, jako bych stal v teplém, silném větru. Kram na mém předloktí byl už ledově studený. Potom zvláštní pocit minul, když se loutka dostavila a sympatické spojení se přerušilo. Plameny poskočily výš, když vosk začal hořet. – Bolelo to? – zeptal se Simon úzkostně. – Ani trochu, – odpověděla jsem. – A to už bylo vše, co svedu, – pravila Mola. – Abych dokázala víc, potřebovala bych výheň. – A to je prosím LT, prohlásil Simon samolibě. Sadím se, že je třikrát lepší sympatik než Ambrose. Nejméně třikrát, přitakal jsem, ale pokud je na světě člověk, který je schopen udělat všechno možné, aby se dostal k výtni, je to Ambrose. Kdám se dá zdolat, když ho přetížíš. Takže budeme zítra pokračovat v pokusech? zeptala Semola. Chtěl bych se už cítit v bezpečí. Simon šťoural kláckem do ohně v místě, kam dopadla loutka. Pokud Mola bude dělat, co umí nejhoršího a tobě to neublíží, potom by ti to mělo ochránit i před devy. Aspoň si budeš moct vydechnout. Nastalo krátké ticho. Zadržel jsem dech a doufal jsem, že Fela s Molou si té poznámky nevšimnou. Mola však zvedla obočí. Devy? Probodl jsem sajmana očima, ten na mě vrhl žalostný pohled psa, který ví, že ho nakopnou. Půjčil jsem si peníze od černé lichvářky jménem Devy, přiznal jsem a zase jsem doufal, že se s tím spokojí. Mola na mě však dál upírala zrak. A? Zdychli jsem. Normálně bych se tomu tématu vyhnul, jenomže Mola uměla být pěkně úporná a já nutně potřeboval její pomoc se zítřejšími plány. Devy bývala v Arkana, vysvětlil jsem. Musel jsem jí dát trochu krve jako záruku na půjčku na začátku období. Když na mě Ambros začal útočit, Dospěl jsem k milnému závěru a obvinil jsem mi ze zločinného zneužití sympatie. Potom se naše vztahy pokazily. Mola s Felou si vyměnili pohledy. Ty se ale vážně snažíš mít zajímavý život, co? Prohlásila Mola. Už jsem přiznal, že to byla chyba, bránil jsem se podrážděně. Co byste ode mě chtěli? Budeš jí moc zaplatit? Vmísela se Fela, než jsem se mohl dostat do hádky s Molou. Vážně nevím, Odpověděl jsem. Na to s trochou štěstí a mnoha dlouhými nocemi v řemeslech dám do konce období dohromady. Nesvěřil jsem se s celou pravdou. Zatímco možná našitřím dost, abych splatil dluh u devy, nebudu mít ani tu nejmenší naději vydělat na školné. Nechtěl jsem všem kazit večer skutečností, že Ambrose zvítězil. Když mě přiměl věnovat tolik času hledání a výrobě gramu, v podstatě mi znemožnil další studium na univerzitě. Fela naklonila hlavu ke straně. Co, když jí nebudeš schopný zaplatit? Nic dobrého, pravil tam. Vilem. Neříkají démonka Devy pro nic za nic. Nevím to jistě, řekl jsem. Mohla by mou krev prodat. Povídala, že ví o někom, kdo by ji chtěl koupit. Jsem si jistá, že to by neudělala, hlesla Fela. Nemohl bych jí to mít za zlé, namítli jsem. Věděli jsem, do čeho jdu, když jsme tu smlouvu uzavírali. Ale ona? Tak to na světě chodí, prohlásil jsem pevně. Nechtěli jsem se o tom mluvit déle, než bylo nutné. Chtěli jsem, aby tento večer skončil příjemně. Já se teď hlavně těším na vydatný noční spánek ve vlastní posteli. Věděli jsem, jak velo se Simem znaveně přikývují. Uvidíme se zítra, ať se neopozdíte. Tu noc jsem si užíval přepěchu své úzké postele ve svém mrňavém pokojíku. V jedné chvíli jsem se probudil chladem kovu na kůži. Usmál jsem se, otočil se na druhý bok a znovu upadl do blaženého spánku.